Jo. Vítám vás u bloku u panelové diskuze bloku sociální filozofie, ve kterém uh, jsou hlavními panelisty Josef Leis, Michal Valser, Petr Rohel, Lubice Kobová a Jan Birhanzl. Představuji si to tak, že bych uvedl nějaké vstupní slovo, zvlášť to, že uh, se pokusím vycházet z toho svého včerejšího úvodního slova, ale poněvadž tu dva panelisté včera nebyli, tak ho musím slučně zopakovat. Po prvních... Po tomto úvodě by každý mohl získat slovo na několik minut, aby se k tématu vyjádřil, potom panelisté případně na sebe zareagovali, pak by se otevřela debata, a pokud bychom chtěli pokračovat dál, tak bychom pak otevřeli další téma podobným způsobem. Já jsem včera zmínil několik výzev, které pokládám za zajímavé a důležité pro sociální filozofii. Zdůraznil jsem ústřednost požadavku nedělitelné lidské důstojnosti a význam dialogu Mluvil jsem o potřebě ospravedlnění a využívání normativního obsahu základních lidských práv a jejich rozšiřování. Zmínil jsem historickou, otázku historické odpovědnosti Západu, kolonialismu a kapitalismu. Zdůraznil jsem ohrožení redukcionismu. Konkrétně za výzvu ohrožení člověka, jeho existence, jeho redukování na jistý dominantní způsob a jistou formu v souvislosti s instrumentální racionalitou a kapitálem, dotkl jsem se otázky kultivace emocí jako další dílčí výzvy. Pak jsem se dostal k otázce rozrušování hranic, které mohou být jak emancipační, tak můžou být zároveň s tím ohrožením, jak se toho dotkl třeba před chvílí Michel Hauser. V té souvislosti jsem tematizoval otázku migrace občanství a hranic v souvislosti s transnacionalizací různých vztahů a zmínil jsem jako výzvu možné kosmopolitní koncepty. Ještě jsem se dotkli otázky angažovanosti, přičemž jsem řekl, že nechceme-li tváři v tvář o něm výzvám morálně, politicky, kulturně selhat, tak je potřeba jistého jednání a transformace skutečnosti respektive nesnesitelných podmínek, útočících na podmínky smysluplné existence. No a konečně na závěr jsem zmínil to, že stojíme před výzvami humanismu, který nebude antropocentrický, ale o to více bude bát na důstojnost člověka i mimo lidského světa. Pojidují to s výzvou překonání subjektu objektového paradigmatu myšlení, kde stojí subjekt proti objektům světa a přírody a zároveň překonání světa jasných binárních hranic s logikou buď a nebo, které zkušenosti vědecké poznání čím dál více problematizuje. Zvláštní naléhavost nabývají tyto výzvy v kontextu globální krize životního prostředí a klimatických změn. A tak bych položil na úvod první otázku, co s antropocentrizmem. Jestli e, dovolíte, tak nadhodím takové podotázky, kterých se můžete dotknout jako jisté vodítko. Jak můžeme brát třeba protágorův výrok člověkem jenou všech věcí, nejsoucích že jsou, nejsoucích, že nejsou? Znamená to pro nás jenom něco knozeologického? Jak se vypořádat třeba s, třeba s otázkami, co jsou zdroje? Je to něco, s čím můžeme libovolně nakládat? Je i něco mimo člověka a přírodu? Nejde tu nakonec třeba jen o paradigma nadřazenosti bílého, bohatého, západního muže. A konečně často se dnes mluví o antropocénu jako o období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje ekosystém země. Přitom se můžeme ptat, jak to souvisí s kolektivním jednáním lidstva v současném světě. To je asi na úvod, a jako první vypadá to, že se hlásí já. Karel Flos. No, já bych chtěl dát takový základní pojmový rámec a hlásím se proto, že oba další protagonisté tu nebyli, když jsme o tom hovořili třetím. Jako. Já si myslím, že zcela základní pro naše uvažování je ona záhadná věta Aristotelova, kterou byste mnozí slyšeli, ale právě předkladám i vám, která řecky zní Fisis esti hodos eisten fisin". to znamená, příroda je cestou do přírody, nebo přirozenost je cestou do přirozenosti. <coughs> Čili na první pohled tautologie, a já si myslím, že především pro Kolik už mají se, je to ohromně zajímavá věta, nebo zajímavý výrok a že to nemůžeme brát jenom jako, že něco uteklo a nemá význam, znovu opakuju, že Heidegger o tom napsal celou velkou studii, ne knihu, ale prostě knížečku, kde navíc říká, že Kniha, v níž se to nachází, je centrální knihou západní civilizace, která dosud nebyla pochopena. Čili já kdykoliv čtu vaše práce a e, příspěvky k tomu problému přírody a přirozenosti, tak vždycky mám dojem, že jsme neřekli ještě jasně, co vůbec myslíme přírodou a přirozeností. Čili, že jsou z, z tohoto důvodu té nedostatečné hloubky, že to ostatní nad tím je jenom jakési tápání, bloudění, nepřed, které nás nějak nevysvobodí z, ze základní problematiky. Stačí. Michal Hauzr... Proč, Já tvrdím, že žijeme v situaci přechodu, kde dochází k míšení různých... Že jsme v situaci přechodu, kde dochází k míšení různých terminologií a pojmů a k rozvoji jaksi pojmového zmatku. Jo, když se řekne antropocentrismus, tak to dobře, ale to také znamená, že jsme pro lidskou důstojnost, že ano. A pak řekneme, jsme proti antropocentrismu, tak jsme proti lidské důstojnosti. Jo, to je jenom k tomu úvodu, jo, že v tom eh, představení, že jo, tak já bych tam měl najít asi čtyři rozpory. Jo? Dobře, co teda chceme? Antropocentrismus nechceme, tak co chceme místo něho? Když nechceme antropocentrismu, tak nechceme ani lidskou důstojnost. Takže to je ten současný konceptuální zmatek. A mým úkolem, jako jo, prostě člověka, který se hlásí k určité dokonce, já se to nestydím říct, i osvícenské tradici, patří mluvit jo, o těchto pojmových zmatcích a snažit se říct věci jasně. Jo, takže já nesouhlasím s touto retorikou, jo, že prostě tady je ten antropocentrismus, to je to zlo, že jo, musíme hledat něco jiného, jo, že to je špatně položená otázka a že celou, celý ten problém je potřeba chápat jinak, jo, že tady je prostě určitý systém, kapitalismus, je tady vývoj evropské civilizace, s, jeho, s její imperiální minulostí. A že prostě bez, toho, se z toho, bez těchto kategorií se z toho pojmového zmatku nemůžeme vymotat. Přírodku si nechám nadodat. Hodně nahlas. No to já právě neumím To Právě, já? Ale o mě to bude tlumočit. To... Ano, ano. Ano. Před 25 lety jsem napsal tady tu knížku, v době, kdy vycházely názvy Ohrožená příroda. Já jsem to nazval Ohrožená kultura od evoluční ontologie k ekologické politice. V té ekologické politice už od té doby nevěřím, ale ta první kapitola je právě věnována přírodě. A celý život nedělám nic jiného, než se snažím rehabilitovat pojem přírody. Co to vlastně je? No. Ale nikdo to nečte. A když to čte, tak tomu nerozumí. A když tomu rozumí, tak o tom nediskutuje. Nechal si to třeba pro sebe. Je to prostě začarovaný kruh. My jsme uhranuti tou velikostí a moci člověka, zejména v důsledku a technologií, které vidíme v televizi. Neustále dobýváme vesmír. Přemysle si toho, jak ty úspěchy vědy a techniky, ty představitele nobelových cen, to jsou lidi z oblasti, zejména z oblasti dobývání vesmíru, fyziky a podobně. Takže je nejvyšší čas opustit antropocentrizmus, přihlásit se k biocentrizmu, k pozimstvu, s pozemšťanství a vratovážilo a vynutit politice, aby rozvíjela kulturnou civilizaci v souladu se zemí. Nebudu dal mluvit. Jan Vítaník. Možná reagoval krátce na metra. A uzrám možná i otázku, pro o pro pana profesora Šmajce. Že já v tom, v tom úvodu, by by kde <týk> jsem <Bakanil> mluvil o neantropocentr neantropocentrickém humanismu, já v tom spatřu rozpor. Například v teorii politiky, už jsem taky bavil včera u Huhany Arendt, je, je jasně, jakoby ta linie antropologické diference jasně jako načrtnutá, prostě to, co je eminentně lidský, je promluvání a jednání. uspokování tělesných potřeb není eminentně lidský. Prostě. Ono to má jasně rozdělení. A e, e, teď v teorii politiky e, e, se dá přenést ten důraz nebo spochybnit tady ta čára a říct, že jako politika není jenom promluvání a jednání, ale v politice taky se nějak jako inscenuje zranitelnost, kterou máme společnou a kterou nějak sdílíme, nějak se dáváme jakoby společně v šance a odpovídáme na, tu, na nějakou ontologickou zranitelnost, že jsme nějaký život, který je nezajištěný, a to sdílíme prostě i s jinými živými tvory a že potřebujeme nějaké podmínky životní, abychom vůbec mohli jako přijímat a prostě promluvit a jednat a tak dále. A e, takže se v teorii politiky dá vycházet z nějaký podmínky e, společní, která není jako nějak, e, jako ontologický, fundačně, prostě nějak společná, a to je zanitelnost, a nikoli pouze prostě promování a jednání. A, a není to vůbec, by teorie politiky, která by e, byla proti důstojivský, jo? Tak jenom, jenom, jakoby, návrh, že jako zranitelnost jako spo, náš společný úděl a nikoliv prostě e, řeč, jo, jako jako, jako to chápě, a den A A potom ještě, jestli můžu, otázku na pana profesora, že já e, e, e, se so že neznám vaši práci. a jenom jsem dnes s té dojem, že, že hájíte třicí monismus ontologický. A spíše dualismus, jo? Spíše je, právě tak. tak to by bylo dotázky byl vítě a mělo by se vrátit k určité jednotě. Tak Bez polupráci tam... těch dvou částí teda. Právějte, že zkáčuji. A právě ten, jakoby, kdyby to byl určitý typ monismu ontologického, tak by mě zajímalo, jak se to právě realizuje konkrétně v, v politice. Jak jsem mluvil teď to, o tom donucování politiků, tak jestli ontologický monismus je možné prosazovat demokraticky v společnosti jak, jakým způsobem? Mám reagovat hmm, Možná reagujete ne. Hmm. No já budu reagovat krátce, abyste tak se všichni reagujte. dostali ke slovu. Hmm. Současná intelektuální veřejnost, intelektuálna, jsou pod úrovní těch problémů, které tady řešíme. Proto hmm. no to tady taky nejsou, že? A taky to nesledují a nebudou to sledovat, pokud to poběží třeba na se tak to se jim nehodí, protože budou mít něco jiného na starosti. Čili eh, politika je tak nekompetentní, jako je celá civilizace v duchovní oblasti. My jsme samozřejmě z mírně debilizovaní, nikdo to neříká, nechce to přijmout, a naše děti jsou. Digitálně neventní, protože komunikují v krátkých e, správách a hlubok, ty struktury hlubokého myšlení u nich vůbec nevznikly, pokud nevznikly v rodině. Takže, no, pane kolego, struktury, to tomu se neučí prostě strukturám teoretického myšlení. Takže my, my prostě spějeme ještě k další nekompetenci řešit ty problémy. Ale nesmíme to vzdávat. A letní filozofická škola je třeba pěknou ukázkou toho, že tam to není jedno. Slíbil jsem krátkole. No. Michal Hansen? No. Je ještě Už ten... je, se ujímám slova. Už mluvím. Ten, ten pojem antropocentrismus, kolem kterého se to otáčí, tak má několik významů. A mně záleží na jeho sociální spíš ideologické funkci. Jo, když se podíváte, co se tím vlastně myslí tím antropocentrismem. V 90. letech jsem zažil debaty, že neoliberální ekologičtí, ekologičtí ekonomové z vysoké školy ekonomické, tak říkali brněčtí ekologové ty jsou proti člověku. Jo, ty mají tu, jo, takovou naturalistickou uh, ekologii. A já jsem se ptala, proč jsou proti člověku? Oni říkali, no protože omezují podnikatelské záměry. Jo, čili člověk tím mysleli podnikatelské záměry tím člověkem. Takže ten antropocentrismus vlastně se dá chápat tak, jo, že to je vlastně pojem, který ve skutečnosti vyjadřuje prostě neoliberální kapitalismus. Tudíž kritika antropocentrizmu ve skutečnosti je zamlženou, maskovanou kritikou neoliberálního kapitalismu. Jo? Na druhé straně, když si přečteme Erika Froma, Erich From napsal manifest člověk na prvním místě, nebo vše pro člověka. To není tento kapitalistický antropocentrismus, že ano? Ale mnozí ho nazvou jako antropocentrizmus. Prostě to je humanistický huma, humanistická filozofie, kde člověk je postaven jo, na první místo, protože člověk zatím není v kapitalismu na prvním místě. Na prvním místě je zisk v kapitalismu no peníze, ne člověk. Jo, čili... Já klidně budu obhajovat, že jo, tento antikapitalistický antropocentrismus. A jenom upozorním na tady ty dva pojmové zmatky, jo? Dvojí pojetí antropocentrismu. Jo. Jo. Vy jste se, Michaili, přihlásil svým způsobem k dědictví osvícenství. Ale jeho hlavní strůjce a mluvčí kant... Říká, že když se člověk od čeho si osvobodí, nastane úplně nový věk. A jak je možné, že nastal tento věk s těmito válkami, s těmito koncentráky a tak dále? Je to naplnění kanta nebo zborcení té ideje osvícenství? Michal, zareaguj a já bych pak. Předal slovo Luběk Kubovek, která ještě nepromluví. Jo. Jo. No. Kam? Proč se se přihlásil? Hlavní důvod, proč se, se No, protože osvícenství? protože vycházím z Adorna. A to, jo? ano. Adorna. Jo, který tvrdí, že osvícenství ztroskotalo ve 20. století, že jo místo ozářené země ano, a musí samo tri, triumfální neštěstí, ale zároveň se osvícenství nezřekl, protože osvícenství znamená emancipaci. Té myšlenky se Adorno ani lidskou emancipaci. Ano, ale já se ptám, když Adorno řekne, že osvícenství musí být samoosvíceno, tak se nezřekl. V podstatě Jak... to, to je no, to poselství té knihy. No osvíceno eh, bude tím, že eh, osvícenství eh, se postaví proti panství. Jo, protože to zatmění osvícenství je způsobeno tím, že osvícenství slouží pánu. Já bych no. přidal slovo once, hledat si. Vlubě, Druhé. Já myslím, jako, jako, že je to velmi vlastně krátká, takhle praktická terminologická poznánka. Vlastně, když se tu teraz o antropocentrizme, tak se to vlastně vidí, že uh, si za tím predstavujeme vlastně jako nějaké ucelené, uh, dajme tomu, jako ideologie, které můžeme rozvízať v tom každodenním životě, alebo potom vlastně už nějaké jasně koncipované filozofické názory, za kterými by někdo stál. By, to by se označoval, já jsem antropocentrik, já jsem antropocentrička, antropocentrická filozofka. A Myslím si, že to tak nejde. že vlastně jako ten pojem antropocentrizmus je vlastně jako pojem kritický. Je to pojem vlastně jako prostřednictvím, kterého se tí, které ho používají a ty, které ho používají, s nějakou dimenzií nevidění, voči o, nevideniu väzěb, souvislosti, vlastně jako propojení lidí jako s nějakými jako neludskými soudcami, či už jsou to teď zvířata, alebo vlastně je jako to príroda v různých podobách. Takže možno to je jako jedna jediná má poznámka, že vlastně z mého pohledu je debatovat vlastně jako ďalej o tom pojmu, alebo se do toho pojmu, tak na nad tím. Jako Aka ide hasle o jakých koncepciách, o akýhyních konceptech které ho používají vlastně přemýšlet. Eh jako Eva myslím, že vlastně ten, ten, ten, ten termín jako používají čas od času některé jako feministické teoretičky nebo lidé, vlastně, kteří robií takzvané animal studies a si skúmajú, uh, nejaké, vlastně skumají nějaké velmi blízké symbiotické vztahy lidí s domácími zvířaty například nebo z, z, z, z mazličky a uh, skumají vlastně to jakým způsobem například uh, pes ani nie vodiací pes ale vlastně jako pes je nějaký jako mezi druhový uh, společnička společník vlastně jako člověka takovou vlastně rolu v životě, životě jako tohoto člověka hrá. Například koncepci jako Dory Haleigh, jej děník a je vlastně filozofické uvažovanie, kdo je ten vlastně, jako její pes, je, nějakou, je vlastně nějakou zosobněnou etikou antropocentrismu, o kterém tu Poznámka Josefa Šmajze a pak konečně dostane slovo Petr Rohel. Já mám malou poznámku. mnohé ty autory, které citujete, já neznám. Ale ocituju jednoho autora, kterého možná neznáte vy, a to je George Mendel. Co si myslíte, že Mendel vlastně objevil? Zákonníky věčnosti. Ne, že živé systémy jsou systémy s informací. Ale samozřejmě neřekl, že ty informace jsou dvě. Jedna, která je v genomu, to je úplně jiná informace o věčnějším světě a tam žádná úvaha o antropocentrismu neplatí, protože jsme organismy mezi parazity, bakteriemi, už jsem tady o tom mluvil, tam neplatí žádná nadřazenost člověka nebo pocit nadřazenosti. Antropocentrismus je výtvor lidské hlavy a Obávám se, že ti, kteří o tom píší, vůbec nevědí, že máme dvě paměti. Paměť genetickou a epigenetickou. Tuhle tu, z které se rozvíjí věda, která určuje povahu civilizace. A mnoho, mnoho těch příspěvků, které jsem tady absolvoval, včetně té diskuse o přestávce, svědčí o tom, že nám chybí adekvátní biologické vzdělání. To už se dneska ví, jak tyto věci jsou. Já se ptám svých veněnských studentů, Jestli vědí, co objevil Mendl, nikdo to neví. Dokonce Mendlu v hrob na ústředním hřbitově v Brně nenajdete. Je zarostlý trávou, nebo před dvěma lety byl zarostlý trávor. kde tam uváděl profesor Šmanda, Šmarda, školitel mého syna a jinak velký stavkanec Mendla. Tak to byla ta poznámka k tomu antropocenzismu. Nejsme ničím výjimečným, pokud jde o naše tělo a fungování toho těla, o naše přežívání, ale máme nějaké z minulosti převzaté nebo nově vytvořené představy o tom, že jsme pální a vláci země, jak to řekneme, nechartovskými slovy. Ne, Lubu, chceš krátce reagovat, nebo Petr? Tak jsem to zarezovat, takovou jako vnitro-baklerovskou diskusi. Řeči, jsme jsme opravdu, zajímá to vaše tvrdění, že my jsme ničí, ničím výjimočnými v tom našem používání. A vlastně to, co vlastně, já vám zabývám, na to, dost dlouho rozobrala, teraz vlastně tady velmi dobré a, krátko zhrnu. Je, je, je to podle jako Butler a dalších, který hovorí hovoří, o tom, že no, ale o, jako, jsme vyslali, jako Je to v rukách lidí jako zasazovat se za vlastně jako podmínky, alebo ustavovat vlastní podmínky přežívání. A mm, možná v čom se teda bude V díky tomu si myslím, že Patle vlastně jako je vlastně stále antropocentrická, protože ona uvažuje nás tým, jak vlastně jako rozšířit jako schopnosť truchliť, uh, schopnosť truchliť, uh, která je pra vlastně jako nejakou expresiou hodnoty uh, daného života, ako rozšířit na ovale širšie populácie v světě, než jsou, to, dajme tomu, iba americkí vojaci, který zahynou uh, uh, v Iraku, alebo oběti nejakou násilí, které se děje v Národnom štáte. A vlastně nad tým, jak vlastně, mm, jak zhodnotiť životy uh, tých, kterých které jsou jako ale stále o nich uvažuje vlastně v tom rámci ľudského. Ale myslím, jako vlastně jako prostě k tomuto dodala to, že to, či vlastně nějaký život prežije, a já bychom teda fakt jako možná teda zkusila teda myšlenku myšlenku, to, jakým způsobem budu životy žité a, a či některé životy vlastně jako prežiju, Může byť i tvrdění vlastně jako rozšířitelné, například na zvěratá, může být rozšířené vlastně jako na nehludské sudsne, ale to, co nás bude vlastně jako upozorňovať, je to, že hm, toto přežití vlastně jako spočíva v našich rozhodnutiach, spočívá vlastně jako v sieťach, vůzokách, v těch neviditelných rukách, vlastně jako které držia životy, životy druhých lidí a životy druhých sudce v nad vodou. Nevím, jak to teď možná... Díky, Petr. Rohel. No, e, já se chci zeptat, možná naprosto nejdříve formálně e, u toho antropocentrismu e, zdá by e, teda u, te, u tohoto, tohoto tématu nebyla možná a vhodná obojí cesta, to znamená, e, Michal Hauser, e, jak si definoval prostřednictví to, Roma, jakýsi ten eh, antropocentrismus eh, kladný, nebo ke kterému se snad hlásí, s tím způsobem pokusem budu, dobře rozuměl. A mě tahle ta cesta velmi blízká, určitě bych se k tomu přihlásil. Karel Fodl to na začátku a prostě položil důraz na pojmovou přesnost. U, této analyzy, já si myslím, že to je, to je taky důležité. Já jsem se chtěl ale dotknout možná trošku, trošku konkrétněji některých, některých věcí, kterou Míša teda nazývá tou, situ, tou situací přechodu. A tady Možná to řeknu s tím Žižkem. Jako, e, prostě spíš si dovedeme, dovedeme představit ten zájem planety než zájem kapitalismu. Já tohle toto nechci jako tady zase za každou cenu preferovat. Je to pro mě velmi důležité téma, ale e, myslím si, že hlavně v nějakém pozitivním smyslu není, není teda filozofii úplně tohle toto. Naplňováno. Já bych ale samozřejmě tady je určitý moment historismu. Tady. Já bych to chtěl ukázat například o ekosocialismu. Já jsem si prostě už v těch 70. letech, když to začala móda, německé strany zelených, tak jsem se snažil studovat a dostal jsem se toho hodně A ono to podle mě jsou jsi jistou, ten problém s tou vše, řík, všechno požírající kulturou. Prostě je nebývalý, nebývalý rozdíl jak přistupujeme jak, historicko-politicky, teď, teď, teď to nestavím úplně čistě filozoficky, jak tedy, tehdy zelení byli, řekněme, svým způsobem jako na naše poměry neuvěřitelně levicově radikální. Ano, já, no, když tak potom třeba by mohl profesora Šmajce i na tu literaturu, jako nějak i interně, a poslední věc, ať, ne, ať nemluvím dlouho, e, e, nebo dvě věci. Je to ten problém postkolonialismu. ano. E, to znamená, jako to tady padlo, prostě ten bílý muž a, a tak, ale to je, to je třeba jít hrozně dohloubky, i když za to řeknu zase hrozně zjednodušeně vulgarizovaně, Já jsem už to jednou řekl, myslím to pondělí. Že prostě ten přístup, že teda ti uprchlíci budou vyhnáni do té pouště, aby umřeli hlady nebo možná přežili. Že to je zcela samozřejmě přirozené pro naši celou civilizaci. Yeah. A poslední věc, vlastně, já bych tady to padlo u té, i u té arendové, skutečně životy, pro které netruchlíme. Jako. Mě ta studie jako fascinuje a by mě zajímalo, jako jak třeba pokračuje ta autorka i třeba, třeba dál. Ale je to, jako řekněme, je to třeba analyzovat filozoficko-sociologicky, že je skutečně možné, že tedy po tak dlouhém vývoji lidstva, skutečně v těch oblastech jenom trošku od nás vzdálených, že naprosto nejenom netruchlíme, ale jsme schopni ty lidi nenávidět. Petr položil celou řadu otázek, Karel zareaguje. No, já nebudu odpovídat na tyto otázky. Já bych se chtěl vrátit k něčemu podstatnému, proč tu jsme a co tu zatím zaznělo. Mě nejvíc oslovili, že Michal často použil termín situace přechodu. Přechod. A já se ptám, která doba nebyla přechodem? V čem jsme mimořádní? Když si představíme Konstantina a s jeho převratem ke křesťanství, když si představíme Bílou horu a vůbec celou třicetiletou válku. To přece byly taky obrovské přechody, ale my je máme jaksi před sebou jasněji, když to teď hovoříte skoro o přechodu, přechodu, jakoby v tak rychlé následnosti. Že se asi ani nestačíme zorientovat od čeho k čemu přecházíme. Mnoho autorů už na to poukázalo, že máme postmodernismus, ale už máme postpostmodernismus. Čili podle mě bychom se měli zamyslit, jeli něco stálého. Neříkám absolutně s čím bychom měli všichni souhlasit, ale čistě fenomenologicky. Co je, co nepodléhá tomu post, post, post, post? No a to je v naší evropské kultuře zatím křesťanství. Proto, samozřejmě ve svých základech, ve svých nejprůhlednějších maximách, ne ve všemu, co proběhlo historicky, a proto jsem vždycky, aspoň já kladl v letní filozofické škole důraz na to, zabývat se křesťanstvím obecní teologii, protože jsou tam jakési kotvy v tom kotvy proti přek překotnosti, která, já bych právě tento aspekt té překotnosti přiřadil k tomu, co narušuje psychiku moderního člověka. Protože, buďme vážní, zabývá se lidím někdo vůbec, ví vůbec, v kterém pozdě? v kterém post se právě nacházíme. My jsme měli, máme ohromnou přehlednou cestu od gotiky přes baroko, Grenezanci a tak dál, čili v jakési základní slovovosti. No, dneska v tom udělat takovýto přehled v současné situaci je takřka nemožné a proto já si pořád pomáhám tou základní kotvou, která není minulostní bytostně, která tu stále je, a má stále co říct. To znamená, věnujme se jí víc a mě překvapilo, Michaili, že to třeba u vás více nezaznělo, ten motiv. Ten končím. dopa, můžu? Která není přechodná. Která není přechodná. Se vyznačuje tím, že křesťanství není tápané jako kotva. To je doba, která je stabilizovaná. A kde existuje například projekt osvícenství Evropa od, já nevím, 18. století do první světové války. Jo, to byla určitá stabilizovaná epocha, osvícenská Evropa. Křesťanství naopak bylo kritizované, jo? že, my křes, křesťanství, že jo, bez křesťanství se stát, že jo, sekulární stát, prostě obejde jako bez základu. A v dnešní době mnozí, včetně třeba kritických intelektuálů jako Habermas, no. poohlížejí po křesťanství. Není to náhodou ten zdroj, říká Habermas normativity, který chybí v dnešní postmoderní společnosti, a já to chápu spíš jako určitý symptom, příznak něčeho, toho, co se děje v té společnosti. Jo, že ta společnost je právě plná těch morbidních symptomů s tím, že žije v té době přechodu. Protože hledá i u Habermase jakousi poslední kotvu jíždění. No A já to chápu jako kapitola, kdy, kdy nebyla doba přechodu. No, Proč to ty, říkat od No protože ta doba třeba osvícenské Evropy se nepovažovala za dobu přechodu. Ale jo. Jo, ona měla stabilizovaný že, relativně způsobný nebo jiný příklad studená válka. Jo, všichni si mysleli, že to takhle zůstane na věky. Stu prostě rozdělení světa, východ, západ a hotovo. Byla to prostě stabilizovaná Doba, hm. stabilizovaný uspořádání světa. Relativně. No relativně, no. samozřejmě, ale roz, v, prostě nedá se říct, každá doba je, každá doba je prostě přechodová, tak no. se upneme ke křesťanství. To je zkrat. Ano, jen ale, jen par, ale pak jsou přechody veliké, s velkým P, ano, ano. malé a velké, pozor. Ano. To jsou. No. Já bych nechal zareagovat a pak bych otevřel diskuzi širokému publiku na jistou dobu a pak bychom mohli postoupit k druhému tématu. Velmi stručně, jo. Poprvé žijeme v době, kdy můžeme zkazit lidský genů. To, to si stále neuvědomuje, že chemizace, kterou jsme pustili, ze řetězů v zemědělství a všude možně v umělých hmotách a tak dále. Poprvé jsme v takovém přechodu, kdy zapříčiníme vlastní vinou vyhynutí našeho druhu. Já jsem to tady řekl několikrát, tady uvědomujete si to, je jiný přechod, než no. jak, jaké jste zmínili. No. Prostě nikdy jsme tuhle tu moc nebo tuhle tu možnost, tuto tragickou situaci nemuseli řešit. Díky a dívám se, zdali se někdo? Já se, prosím. Když No, já mám dotaz na pana Houserá, jestli komisar to má přechodní přechodníma růzama. Jako, že o nebo přechodná doba? Dám vás. na si vyděl jako záleží zase z které oblasti to berete, jo? Třeba v politice, dobře, po napoleonských válkách bylo nějaký období, jako restaurace, etc., ale brunistová revoluce, studená válka, sexuální revoluce, 60. léta ve Francii, jo, vytváří se vlastně obrazové vění společnosti, to nebyl přechodní doby? Jo, já definuji přechodovou dobu tak, že se daný myšlenkový uspořádání, ekonomický uspořádání, společenský, začne dezintegro, dezintegrovat rozpad. Samozřejmě jo, napoleonské války nebo francouzská revoluce, velká změna nebo jo, proměna, ale Společenská můžeme význam. také, že jo, prostě vš, ano, ale z, z jiného hlediska, z hlediska prostě nějakého relativně z, eh, přijímaného kulturního nebo eh, etického kódu osvícenství, jo, tak tady prostě existuje víra, co, pokrok. Jo, mělo, konkrétně 19. století, že jo, toto. Víra v pokrok, víra v to, že lidé se budou mít jednou lépe. Jestli jsou tady nějaké stabilizované hodnoty nebo myšlenky. A <hým> příklad jiné stabilizované doby, že jo, je ten takzvané dlouhé století, jak se tomu říká, že od konce napoleonských válek do první světové války. Stabilizovaná společnost. Já, já neříkám, že stabilizovaná společnost je lepší než nestabilní. Jo, to bych nebyl žádný revolucionář. Jo, ale prostě existují v lidské historii prostě stabilizované duby. V 19. století byla stabilizovaná mm. společnost, života, industriální revoluce, rozvoj měst, prostě úplně se, úplně se změní sociální struktura společnosti v 19. století ve srovnání s 18. A, etc. etc. No. Samozřejmě vždycky tam najdeme, že fenomény, změny, proměn, protože to patří k moderní společnosti, no. ale když se podíváme na světovou geopolitickou si situaci třeba, tak. Prostě ta situace byla stabilizovaná na základě smluv. vznikal koloniální velmoci, vznikaly No, my, že jo, tak dobře, vždycky, že jo, vždycky můžeme narušit že jo, řeč o stabilitě tím, že ukážeme na to, ne ve skutečnosti došlo k těmto změnám a k onem. Ale pak můžeme říct, že vlastně vždycky žijeme v nestabilní době, a není co řeší. Tak proč bychom se zabývali? V současnosti jako něčím specifickým. Je to vlastně stejné jako vždycky v bylosti. Vy prostě predíte, že, že ta stabilita byla prostě současně parciální, vyberete si parciální prostě třeba politiku, pak můžeme říct, že třeba po vědeňským kongresu jako Evropa byla stabilizovaná, ale když si vezmeme i jinou část, já nevím tu tu ekonomiku, kulturu, tak prostě tam, tam byl tam bylo obrovský prostě věch před, že? Říkám, já bych musel hovořit třeba o dějinách kapitalismu, kde se dá ukázat že podle různých autorů dějin kapitalismu, že kapitalismus že měl různé fáze a v určité fázi, takzvané produktivní, jo, tak byl stabilizovaný, dokázal řešit nějaké tendence ke krizi, že jo. A pak, jo, e, dochází dnes, že jo, pozdnímu kapitalismu, který je plný krizi, že jo. A je to era nestability, jiná kapitalismu. Já mám mezi no, otázku měsí. jak můžete mluvit o stabilizování v dlouhém století, když uprostřed něho přichází Marx se strašitelem revoluce. No tak A to, to jste ho úplně utopil jak, do jakéhosi klidu? jako by to nemělo No ale Marx byl sám nešťastný, jak je to všecko stabilizované. Že no, hlavní no, je jeho sen, že bylo rozstančit z kamenělé poměry. Však, no? to se mně nikdy nepodařilo. Jo, prostě jsou doby, jako bylo, že druhá polovina 19. století, z kamenělé poměry. To existuje. Dobře, ale i ten jeho čin... Je třeba jako... započítat do pohybu, ne do stabilizace. Řílo, tak třeba normalizace, malé, jo, malá perioda no. byla skamenělá doba, samozřejmě bylo, vznikl, můžete říct, tady přece byla charta, to byl neklid, jo, bylo tady všechno možné, ale systémově prostě ten, to drželo pohromadě, ale dneska to nedrží pohromadě, to je ten rozdíl. Já bych byl teda s podnětem zdali právě objevení se transnacionálních stavů nebo rizik, které jsou globální, není právě výraznou změnou. Tak výraznou, že není obyčejnou změnou. To je to nououm, které tady pořád připomínám. My jsme dostali smysl a rozum a naučili se mluvit a dělat vědu, abychom přežívali v tom ukradeném prostředí. Byli jsme vyhnáni z korun stromů a měli jsme vyhynout, kdyby se to stalo třeba krtkům, že jim všechno zabetonujeme, tak by vyhynuli. Ale my jako primáti, tedy s velkým tělem a dvounozí a tak dále těmi schopnostmi našich předkůdců, jsme to trochu obelstili. Jo. Vytvořili jsme náhradní ekologické niky tím, že jsme ukradli ty ekologické niky jiným. Niky se nevytvářují, niky se kradou. Takže my žijeme domova, my žijeme, stále jsme nešťastní, protože jsme o něco přišli biologicky. Jo, ty dlouhé prsty, ty jsme nedostali proto, to, abychom psali na počítači, a tak dále, To jsme dostali, abychom skákali z vědve na Takže až tam někde pramení taková ta nespokrvenost určitý smutek člověka, protože nejprve krádel ty niky v malém, jo, kultury v někdo a tak dále. Potom nevětším a nakonec to dnešní chemizací a technickým pokrokem ničí ty ekologické niky všem včetně sobě. Čili my žijeme skutečně na předělu, který neumíme my filozofové ani pojmenovat. Já to už Takže já souhlasím s tou mítkou. Žijeme na předělu. Ještě to nená nějaký charakter, ale myslete na své důky a právě. Já tam v jednom místě, to jsem necitoval, cituji Viktora Dika, který téměř před století napsal Vásně a země mluví, sebe si zradit moh, ale své potomky, dokává nech se do, dokávat žilci, se bál nebo tak nějak to, to jsem se No, si my se bojíme říkat pravdu, no? tu pravdu, která vyplývá z vědeckého poznání světa, protože to poznání světa ve vědě nesledujeme, jako jsme v ulítě svých dějin, filozofii a prostě filozofických disputací. Já tady vnímám citlivě naše pojmologické polemiky, to je pěkné, tak se rozvíjí filozofie, ale filozofie je nejnáročnější disciplínou, protože se týká veškerého bytí a protože je nadřazena vědě. Filozofie spolurozhoduje, jak se použije věda v té, které epoše pošedění. My si to neuvědomujeme, no? jako máme tu filozofii za gnoseologii. Filozofie je ontologie toho naspolceného bytí. No, tady bych ji souhlasil, souhlasit, protože takzvaný ontický řád, když Heidegger budu slovo použil, tak formuje ontologii. Jo, nedá se to bez toho, ontologie se nedá myslet bez ontického řádu, ale to no, ale je... Ale ontický řád je ten řád těch věcí a ontologie to reflexe no. toho ontického řádu. Já v tom nevidím žádného Ontický no. ta tady... je předmětem ontologických úvah. Ale my tu anticitu neznáme, protože žádná věda o anticitě neexistuje. Existují ty dělčí vědy, které to rozřekají na kusy, a nikdo tomu nerozumí. Ani politika. Ještěch ty otázce o transnacionalismu. Malou mezipoznámku jenom. Použil jste slovo filozofie. Jsem velmi vděčný. Vzpomeňme si na to, že to znamená láska k moudrosti. A tady se ptám obou a vás všech, co je to moudrost, jestli to víme. A když to víme, jak s tím počítáme. Je vůbec aktuální moudrost v době toho přechodu? No, aktuální je právě v té době přechodu. A, no, a, ale tak to, to je dobrý. A, <laughs> a, co to, a co by to znamenalo? <laughs> no tak... Co znamená moudrost v době přechodu? Co znamená moudrost v době přechodu? Je ta no? otázka? No. no ne, aby <laughs> moudrost... to byla otázka, tak bychom měli vědět, co to znamená. No moudrost. Jestli době... to vůbec má, moudrost smysl době... to slovo ještě. No, tak... Asi má, no. <laughs> no? Ale daleko s ním ne nedojdeme, protože, protože uslyšíte, že jo, lidi z New Age třeba, ty, kteří mluví o moudrosti, různé východní mudrce, kteří mluví o moudrosti. A neschodneme se, že jo, prostě to je příliš neurčitý a politický pojem, ta moudrost. No, pak bychom neměli používat slovo filozofie. Bačí. V filozofie, filozofie není moudrost, jo, filozofie je kladení otázek v sokratovských. Právě to, to je chyba, ne? až by mělo být aspoň občas i jejich zodpovězení. Když budeme to věčně filozofi... klást otázky, to tak přece řekáme na odpovědi. S tím, s tím nem, nesouhlasím, že to není věc filozofie, aby odpovídala, dávala, je odpověď. Ne, ale tak filozofie není v její kompetenci. Já bych předal slovo Davido a pak se vrátí Michal Hauser k té poznámce o transnacionalizaci. Tak Já budu mít jenom pár spíše takových skákavých poznámek, na které mě nahrál pan docent, a které se spíše provizorně odpýknou to toho slova filozofie. Když jste začal úplně na počátku výstup ohledně uh, slova příroda nebo přirozenost, uh, ta studie Heidebrova má uh, stejnou vlastnost jako většina jeho textů, kdy uh, rozebírají své téma tím, že navádějí a uvádějí čtenáře k nahlédnutí toho, o čem sám autor Heidebrov píše nezodpovídají otázku, ale rozkrývají z různých stran způsob, jakým na ten předmět, o kterém se píše, náhle jednou Výsledek spíš nechávají na čtynáři, buď pochopí, nebo ne, nebo to vůbec nedočte většinou. Um, teďka k té diskuzi, která byla ke konci mezi panem Hauserem a panem docentem Vlosem, a pomůžu si jedním odkazem na pana profesora Schmeise. Vy jste použil, že filozofie, když vás necituji přesně, by měla reflektovat nebo vést přírodní vědy v tom, co říkají, než tam to přesně, ale vy jste slovo filozofie použil v takovém neosobním božském způsobu, jako by to byla jakási bohyně, která má tu moc. Nemá. Protože filozofie není bohyně, jsou jenom lidé, kteří se filozofií zabývají, vy. A pak uh, asi je otázka, kdo vás vlastně poslouchá, aby se filozofií mohli cítit nebo být vedení v tom, uh, aby rozšiřovali, co říkají vaše slova. Tady je zhruba 40 lidí, uh, za to zdi se vaše slova pravděpodobně nedostanou, nebo ve formě anegdot. Um, o osvícenství, což je třetí moje poznámka, jsme se tady bavili ve doceméně ústívem tónu, za sluho docenta. Osvícenství osvěcovalo především myšlenkou demokratizace vzdělání. Do čelomu 19. a 20. století se osvěta, osvě, osvícením vzděláním rozprostřelo mezi zhruba jedno až 5% populace a v monarchii To je výsledek na to, abychom mohli hovořit o osvíceném obyvatelstvu třeba evropských zemí. Dnes má vysokoškolský titul každý, druhý nebo třetí, nevím, a je mu to nahouby. Um, Chci říct, že ta diskuze, kterou jsme tady slyšeli nebo vedli a která navazovala i na tu diskuzi před přestávkou, tak jsme odpíchli od přednášky pana Hausera, která se týkala filozofie v politickém ohledu, politické filozofie a o tom, jak se politika může, může chápat nějakých filozofických obrazů a tělohatě je do nějakého politického života. My se tady podle mě bavíme o tom, že v tuto chvíli se těžiště toho, co oslovuje, a teďka nemluvím o jednotlivých osobách, ale co oslovuje jakési části masy obyvatelstva, kdo je vytváří ty, ty obrázky? Dávno to nejsou filozofové, a stěží, anebo zřídka, kdy jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé s nějakou kredibilitou, s nějakou um, věrohodností, um, se kterou by mohli ze způsobu, kterým oslovují veřejnost, setřást podezření účelových zájmů. A o to jde. Pokud byste hovořil podle mě o přechodech, tak jste hovořil o tom, že existují nevěrohodné osoby, které vytvářejí různé více nebo méně dílčí obrazy o tom, kam celou společnost vést, díky tomu, že získají její část. Dávno tam nehrají jakoukoliv úlohu filozofové anebo nějaké vznešené filozofické koncepty. A to zděšení, v této situaci můžeme pocitovat, je právě z toho, jak málo my dokážeme ovlivnit, kteří si o sobě myslíme, že bychom to mohli při tom vzdělání, které máme, kdybychom toho byli schopni. No já nechci někoho ovlivňovat v filozofové historii také, že, jak se říká, založili hnutí, která potom vedla k různým katastrofám, jo, jako stalinizmus třeba, jo, nacismus. Jo, to je běžná námitka proti filozofům ze strany třeba liberalismu. A není to tak jednoduché, že moudré hlavy se dají dohromady a řeknou: Podívejte se, hrozí průšvih, dělejte tohle, vychovávejte mladé lidi, vzdělávejte se, zvládneme to. Takhle to prostě nefunguje. No, problém je, že kdybych jste si k tomu odhodlal, tak je otázka nebo problém se srodit kolem sebe dostatečný počet lidí, kteří by tomu naslouchali. No, tak srotit, no, tak, že o to srocení, no. Srocení, no, když se revoluce, podíval... revoluce se nedá dělat ve 20 lidech. No a tak... Teď jo, začínají, pokud někdo dokáže ovlivnit společnost, získat si možná časem většinu, jo, tak to jsou noví populisté, jo, kteří to dokážou z toho důvodu, že mluví o věcech, o kterých se dlouho nemluvilo. Jo, jako byl to už v 90. letech třeba. Buchanan ve Spojených státech, jak začal mluvit o to, co je dobré pro lidi snížit nezaměstnanost, není dobré pro kapitál. A naopak, klesly, že se, snížila se nezaměstnanost, no a klesly akcie, jo, na půze. Jo, prostě proč získávají populisté společnost, Protože mluví o tématech, o kterých se nemluvilo a která byla tabu. Jo, kdo, kdo mluvil že jo, o, o věcech, e, jako, jako e, jsou třeba třídy? Jo, že prostě tady, nebo vykořisťování. Nikdo, ani levice, ne, parlamentní Začaly o tom mluvit lidé jako Trump. Proč? Protože nikdo jiný se toho nechopil že všichni se obávali z toho, že, že je obvidní z toho, že to jsou, já nevím, no, to, proto-totalitáři a antiliberálové. Noví populisté, ti se toho nebojí. Čili úkol filozofa dnes vidím v tom, jak vyrazit z rukou populistům jejich hlavní zbraň. Tou jejich hlavní zbraní je řeč o věcech, o kterých se nemluví. To znamená, úkolem filozofie je mluvit o věcech, o kterých se nemluví, no. včetně minulosti 20. století a dalších věcí. Já, já vidím spoustu populistů. Kdyby jenom vedli debaty o třídách a tak dále, tak to by bylo super, ale oni často mluví o cikánech, kteří mají jít do plynu. Nebo uprchlících, kteří se mají nechat utopit. A, a to už nejsou věci, o kterých se dlouho nemluvilo, ale o kterých se dlouho mínělo, že je o tom neslušné. Tak, no, samozřejmě, já že jo, proto mluvím o tom, že filozofové by měli vyrazit z. Eh, populistům jejich hlavní zbraně s rukou protože protože třeba se proti něm postavit samozřejmě no. No, Já k způsobem, kondicionálu větě e, jak by to měli dělat. No, tomu se zjevilo zlá znamku ne to že několik věcí tak jeden z pravdivost nezávisí na tom, kolik lidí to tvrdí, nebo popírá, nebo se k tomu hlásí, to to viděl. Vědecká pravda se měří kompatibilitou slučitelnosti s realitou. Když jste tam naznačil ten problém filozofie, ta filozofie je skutečně do jisté míry nadřazena veškerým formule duchovní kultury, včetně vědy, protože to plyne z její je předmětem vědy je nějaký úsek světa nebo nějaká prstva toho světa omezená parciálně atd. a tak dále. A vědy je nutně omezená tím touto výčí, touto parcialitou. Když to předmětem filozofie by měl být přínos vědy k reprodukci lidského duhu, k lidskému štěstí filozofie, by měla být věda o lidských zájmech. Kdo dnes hájí lidské zájmy? Kapitál nebo vlády a parlamenty? No, nebudu odpovídat. No. Cítíte, že to, že to je problém. Ale když to převedeme do roviny, že bychom měli někoho oslovit, tak k tomu jsem skeptický. Jo. Protože abyste mohli někoho oslovit, tak to v tom člověku musí být jisté předporozumění tomu problému. Když mluvíte úplně k neinformované populaci, která o tom nic neví, o tom tématu filozofickém, tak to skvůř Nenáváže to na, na nějaké hlubinné struktury. My dnes jsme ta populace jako plítka, jo, která mluví, píše a tak dále, a znovu to opakuj, téměř ničemu nerozumí. Ale ke všemu mluvíme jo? Jak to se týká i našich diskuse, no. samozřejmě. I mě. Ale jenom chci říct, že ta prestiž filozofie vyplývá z jejího předmětu, že jejím předmětem je příroda, která nás tvořila, i kultura, kterou jsme vytvořili, a ten konflikt, který musíme vyřešit. No, ještě máš? Petr Rohel. Jo, Petr. No, já, já jsem se chtěl nejdřív, nejdřív teda vrátit k té problematice, která tady zazněla, té změny, že co jsem zažil, že pošleme velmi do plynu, to jsem zažil, jako patnáct jak to jak to skandovali. A v, ale ne, ještě předtím, protože e, ta filozofie e, její možnost e, zasáhnout. M, e, já, já si myslím, jsou to nějaké dílčí historické příklady, jednak ze 60. let, kdy teda, myslím, že do, mluvím o západní Evropě a Spojených státech, do 63. a 64. roku prostě ho skutečně systém je stabilizovaný a víceméně frankfurtská škola to je něco tak nějak exotického, možná, jako, co rozhodně nezní univerzita ale do těch pě, pě, tří let to změnilo univerzitama a s částými fabrikama. E, e, takže stejně tak, jako já si myslím, jako v tom se mi že Žížek hrozně líbí v Nepolaknitelném subjektu, e, protože tam jsou, jo, Míšo, kdyby to napsal, asi tak... 99. Kdy? 1999. 19, no, já jsem to napsal ještě, ještě, ještě o, něco, o něco dřív, ale on tam velmi důrazně upozornil teda vlastně, kromě jiného, že skutečně kdo mluví o potřebách dělníků, jsou jedině výrazně radikálnější pravicoví politici. No. Takže to je, jako z té politické filozofie, jenom jsem, jenom, jsem, jenom, jsem, jenom jsem chtěl narodit. A k tomu, jako k té změně, já jsem chtěl upozornit na sbírku esejů, někteří ji znáte, je dobré, že vyšla Velký regres. A, a ten zborník, někteří, jako někteří autoři, jako Nancy Fraser tam, prostě zdůraznují, že tedy ten populismus souvisí přece s jedním hlubokým jako paradigmatem svým, svým způsobem. Že více do hospodářské krize se předpokládalo, že, že aspoň pro velkou většinu lidí, že systém je skvělý a půjde to pořád dál. Jako, velmi vulgarizovaně prostě platí ta tyna. Neexistuje alternativa, tudíž, tudíž je to dobré. Ale, jako, když se ro, tam, myslím, to píše ta, ta Fraser, prostě, se ukázalo, že za skupin se prostě rozhodně nepovede nebo může se jim vést hůř. A toto, jako toto odtud vede jako nějakou cestou postupně až k tomu tedy místo, místo hledání. Jako můj kamarád nakonec dělí, to řekl takhle. Jako, samozřejmě nikdo z mých známých nebude hledat odpovědnost bankéře. To je, tak, to je tak, takové miliardy, taková vzdálenost. Ale ty Romy, kteří případně udají nějaký kravál, tak to si rádi lidi jako, vezmou to jako nepřítele. Předám slovo, Karel Kosovi, a po něm bych pak a, položil závěrečnou... Já jenom malou poznámku. Jak bychom se dostali znovu v základům tady těch problémů. Já si myslím, že populista je už dávno vyjádřen v Platonově dialogu Sophistes. Že to byly Typický populisté a že bychom mohli najít cestu, co by měla k populismu říct filozofie i dnes. Takže jeden ze zdrojů nutně je pochopit, ale se vším všudy, pať to jde do ohromné louky, ten dialog, se vším všudy dialog sofistes. Je to je jenom dodatek. Ano, o to, se dne, o to dnes filozofové, aspoň někteří usilují pochopit populismus a e, v tom dialogu, nebo to je v Ústavě, v Ústavě Platonově tam se dokonce dokazuje, no. že demokracie nutně vede k demagogii a e, k diktatuře. Nebo... Ovšem, to jsem nechtěl připomenout, já jsem chtěl jenom odhalení prostě populisty. V čem je odstate? Hmm. Já bych ještě posunul diskuzi dál, ale upřímně teď jsem na rozpacích s tím směrem, kterým jsem chtěl, to jest k občanství, anebo teď, jak se vyvinula diskuze o populismu, spíše asi zmíním dva citáty. Dva citáty o demokracii. Už proto, že jsme si dali do V letoš, letošním roce je několik osmičkových výročí. První citát proslovil Masaryk při příležitosti desátého výročí vzniku republiky. Je myslím celkem známý. Demokracie není pouze formou státní, když také metodou všeho veřejného a soukromého života je názorem na život. Podstata demokracie je schoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a v hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanizmem, politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou, stát je spolčením občanů na rozumových a mravných základech. A vzpomenul bych ještě jeden krátký citát od včera zmiňované Alety Norval z její knihy, která nedávno vyšla česky, Averzivní demokracie. Dědictví a originalita v demokratické tradici. Demokracie by měla být chápána spíše jako životní forma, než jako režim, a její obrana spojována spíše s étosem, než se sadou institucí. Otázka, otázka je, co znamená demokracie dnes, jak se váže ke zmiňovanému populismu. Michal. Tak demokracii se dnes ohání v podstatě každý. Jo, když se podíváte na Trumpa, mluví o demokracii, když se podíváte na dnešní Čínskou lidovou republiku, mluví nejen o demokracii, ale o tom, že právě Čína je dnes největší, nejsilnější záštita lidských práv. Jo, to je oficiální prohlášení eh, 16. Sjezdu, posledního sjezdu komunistické strany Číny. My hájíme lidská práva. A takže ten pojem demokracie se zcela vypráznil. Je z toho pouhá politická značka. Proto eh, nelze věřit každému, kdo mluví o demokracii. A je na čase vrátit se k samotnému pojmu demokracie. Co to tedy znamená u Aristotela a v této tradici? Jo? <hým> Mohu doporučit dílo Luciana Canfory, které se jmenuje uh, Demokracie v Evropě, dějiny jedné ideologie. Je to klasický filolog a filozof no. Luciano Canfora, a on říká co? je demokracie u Aristotela. To není žádná vláda prosté většiny, ale je to vláda těch, kteří nic nemají. Vláda chudých. To je demos, definice demos. Vláda těch, kteří nemají žádná privilegie. A když se zeptáme, kdy tedy byla nějaká demokracie v Evropě? No, kdy, no tak v moderní dějinách chvíli možná náběhy za pařížské komuny. Jo, někdy prostě nějaké náběhy najdeme, ale to je tak zhruba všechno. A ten kamfora ukazuje, že o demokracii se začalo v politice evropské mluvit až někdy v devatenáctém, ke konci 19. století, kdy <hým> došlo k rozmachu sociální demokracie. Pravicové strany se obávali toho, že nebudou schopné čelit v zestupu sociální demokracie, která se vydobila vš volební právo, všeobecné volební právo. A začali mluvit o tom, že oni jsou ti demokrate. Předtím ještě v roce třeba 1848 u nás jinde, tak o demokraci mluvila malá skupinka kolem pryče a jinak se demokraté chápalo jako nadávka. A no, to je iluze, jo, že demokracie v evropských dějinách byl nějaký vznešený pojem, naopak často nadávka. Tudíž je potřeba si vzít ten pojem zpátky a začít ho používat v původním aristotelském slova smyslu. Je to vláda neprivilegovaná. Pan Fernán já bych jenom reagoval, jestli se můžu vrátit úplně k začátku. <hým> vám se, jestli se nebudu vyjadřovat úplně přesnými tylozofickými pojmy, já bych se rád vědoval trochu antropocentrismu a osvícenství. Nemyslím si, že osvícenství je jenom o vzdělání. Myslím si, že to je o osvobození nebo odpoutání od určitých kotev, které drží tu společnost. A já bych tady vzpomněl jednu křesťanskou sektu Amišů e, ve Spojených státech. Já si myslím, že to je poslední fáze, by se dalo říct v poslední fáze e, vlastně e, společenství lidského, která žije v nějaké symbioze e, s přírodou. A já si, jako ta otázka zní, jestli právě ten předěl není právě v té době osvícenství a jestli se musíme zastavit u první světové války, jestli nemáme pokračovat až přes osvětím, až přes různé snahy o emancipaci, jako osvobození od dalších kotev a jestli vlastně to všechno, co, že, pořád jsme, že tam, jestli tam náhodou není ten předěl, který pokračuje, a jestli právě to odkoutání od různých povinností vlastně člověka neníčí. To znamená, tady se bavíme o emancipaci a právě člověka. A jestli se nemáme začít bavit o jeho povinnostech. Vůči přírodě a vůči těm kotvám, od kterých se odkoutám. Děkuji. Díky. Nechce náhodou reagovat ještě někdo další, než jenom ti, co mluvili nejvíc, prosím. Jenom, když si představíte kresu Lenčína, možná, že si uvědomíte, nádhernou se i dědeček kresle, dnouče k němu přijde a ptá se ho, dědo, co je to populismus? A dědeček odpovídá, víš? To je cesta člověku jeho zadní část. A Michal, ti se hodně Osvícenství není pouze odpojení se od kotev. ale je to vytváření nových hodnot, že jo, jako máme ideu humanitní u Masaryka. To je právě potřeba vytvořit novou kotu, humanitu. A <těk> Jo, ta vyprázněná demokracie neoliberální že jo, tak se pouze odpojuje od kotev a vyvolává to právě tu reakci připnout se kot ke kotvám, ale podle mě k těm zrezivělým kotvám nebo ke kotvám, které nás pouze stáhnou ke dnu. Jo, že zůstává pořád ten Masarykův apel v tomto duchu prostě vytvořit osvít hodnoty prostě moderní Evropy. Povinnosti k tomu pak patří, ale není ty jo, věci jako humanitu, je potřeba vytvořit. Někdo řekne, to je antropocentrismus, jo, Masaryk, jo? Není, není, jo, právě, <laughs> není, není právě tady ten, uh, bych řekl, ten moudrý antropocentrizmus, nahrazený tím sebestředným <laughs> antropocentrismem. No. No to... Já se budu... Tu... Bohužel opakovat trochu, ale paž Michael tu nebyla někteří jiní taky, tak jsme už hovořili o tom, že jeden ze strůjců osvícenství a jeho hlavní pilíc Kant se domníval, že role Evangelia je tak veliká, že rozum, když proběhne celý svůj okruh a pozná všechno, nakonec se s ním musí setkat v podivném nazření, že se s ním zhoduje, ale teď tam má, ale navíc má šanci dostat odpovědi i na to, s čím si nevěděl rady. To, to je jeden z výroků dobře. Kanta o tom, kde a jak, to je jiná věc, takže... E, to se málo reflektuje tady toto, že jak ten Volter, tak ten Kant a jiní strůjci moderního světa jsou interpretováni velmi jednostranně. Prostě znovu musím říct, že ta, ta a, a u Masaryka taky, říká se, že měl stále ve všech chvílích na, ať byl jekoliv na nočním stolku písmo. Čili... nezapomínáme na tento faktor, který by podle mě, samozřejmě to je můj... můj... nejenom sen, ale moje teorie v tom, že... v tom... Kdo, abychom využili všeho, co by mohlo Zmenšit, uhasit, proměnit to vyhoření. Je, je, to ještě, je to ještě faktor schopný udělat něco s tou situací vyhoření? Já, tak <laughs> dnešní filozofie emancipační, tak řečeno, kritická, že jo, Badiu, Žižek a další, a Gambén, no, co dělá, že jo, každý z nich no. prostě napsal knihu o křesťanství. Žižek dokonce tři, možná píše čtvrtou už, jo, a prostě <coughs> to není vůbec mrtvé téma, jak říkal Gardavský, jo, Bůh, není mrté. Jo. On to říká vcela. To ří, vcela, vcela. To říkal z pozic prostě marxismu, tady když, humanistického marxismu v no. 60. letech. A to platí do dnes jenom, že no. je rozcestí dnes. Jo. Jedna cesta vede k Bohu jako, no. jako ultrakonzervativnímu pojmu, který legitimizuje prostě nástup nového autoritářství Různé podoby. Řek, jednoduše řečeno fundamentalistické e, pojetí křesťanství jako je fundamentalistické. No, ale naštěstí je ale to pak je ta druhá cesta a ta jednoduše řečeno no. se vyznačuje dialogem mezi křesťanstvím a marxismem. No? Tak to je odměst hodně velký zvýšení při druhý cestě. Půjím ze stalinisty si hodně věcí knotují na rozdíl od přesťanů a neho marxistů. Teď je rodiny pevné a další a další věci. No já bych se chtěl vrátit trošku k té demokracii, k návaznosti. Eh, na to, tradici, ale spíš bych to chtěl vzít trošku konkrétně, konkrétně historicky. E, já se obávám, jako je to samozřejmě otázka role médií, jako, je, jako i toho, jak využíváme toho internetu. Ale e, myslím si, že bychom měli jednak uveřejnit, otevřít. Tři vlastně, nebo přinejmenším v Evropě, v blízké Evropě dva, příklady snad něčeho, co by tendovalo k aristotelovské demokracii. Teďka, nebo já nevím, 8, 10 let je to, nebo ještě méně, ano. Ta první věc je teda pokus, který už skončil a je pryč. Jo, demokracie na Islámu. To je demokracie, to byla demokracie, která na rozdíl od Řecka, ke kterému se ještě dostanu, prostě odolala tomu, co se zdá jako ta tyra. Ta není alternativa. A ten Islám odolal, aspoň v tom smyslu, že ty dluhy nesplatil do jisté míry svých a tam to byl veliký, jako politicky, bohužel ekonomický, ale to byl veliký pohyb s řadou pokusů prostě o přímé demokracii. Zlé jazyky tvrdí, že si Berklova dupla, že o Islandu se psát nebude. Ale v každém případě se o těch, těch problémům psát, jak si opravdu nepíše a je, je, je, je třeba jim vyhová velkou pozornost. Druhá věc té demokracie, to je právě slabší, tam to nevyšlo, to je to Řecko, ale než teda... Řecko pod tlakem trojky padlo, no tak ty čtyři roky ten vzestup e, Syrizy je samozřejmě jako ukázkou přece jenom zase jenom v té především v té politické oblasti, když pak se teda při, připojila ta otázka ekonomická možnosti řešení je té dluhové krize, e, jako skutečně té demokraci toho aristotelského typu. E, já si myslím, že, že je třeba velkou pozornost věnovat Latinské Americe, e, a to je, nechci mluvit o Venezuela, která je velice slušná, ale je Bolivie. A my si jako díky Iberoamerikanistům, protože to teda publikují i, i, i v češtině, prostě podle těch analýz e, do vlastně vítězství tohohle současného prezidenta, ne formálně, ale fakticky. Asi 70% lidí tam nemělo politická práva. A to neznamená, že nebyly volby a tak, ale v podstatě ta indigénní, či jak to správně, populace prostě měla naprosto cestu k moci uzavřenou. A teprve, teď se to převrátilo a je to třeba z důvodu sklunovat, tam potom i ta, trošku ta ekonomika ten tlak. Já je se na obávám, že už nám vypršel čas, musíme končit, ale zeptal bych se, zda-li nechtějí přednašit říct nějaké závěrečné slovo, nejdřív se zeptám Honří Bídhansláv. Děkuji mně. Uh, <laughs> taky, taky, milku. Já ho no, nechci, ne? No, já říkám, jsme v situaci přechodu e, a hledejme východisko. <laughs> no, nic nás tu No, já bych zakončil výrokem Jednoho katolického kněze, velmi mimořádného, pač byl před ním stoupencem teologie osvobození, Petr si spomene, Tybingenský Norbert Greinacher. A ten mě sdělil věc, které stále žiju, a týkala se takzvaného mariánského hymnu, jak pana Maria říká, dal smí ohromný dar, ujal se z mě, všiml si z mě atd. a tak dál, ale tam je chudé naplnil a bohaté propustil z prázdnou. A tento katolický přední kněz západu řekl, představte si, že teprve v té chvíli jsem pochopil, že Maria zpívala vlastně revoluční píseň.